Bigintzen urte azulekina, Panzo Irigarai eta Egun Ospatuko da Akitania Berriko lehen bilkura. Orotarate Untalat Amenite Iru Conchilari, Aguetana Amareskoleri Untali eta Alain Rousset Hautatokodute presidenta. Debate 2 pila, Frantzes Nazionalitate Galtzeaz, Pariseko atentaduen ondotik, hemen gaindiko kargudunetan ere Desa Dostasunak, Jean Jacques Lacer alde, Silvian Halo kontra biakentzunen ditugu. Eta bisita agarroa barda oskal ihatietan, Benito Lehtxundi eta Olatzu Gaztirena, Otsailian Parisean emanenduten konzertua eipatu daukute besteak beste. Aroazpundu batzulekien karin lehenik. Hortzio, mementuan amabi jado diradoni bane garrazin eta arro ikerleek, arro ezea emaiten dute moz jadotara noien temperaturak, baina euria egungu zian eta hastea bekirare alabea ajada. Eta zuen emaitea mendietan debekatuada gaurko gauerdi arte untxaraz, dola amar bat egun eman zen debekatze hori plantan, berion eta berroita amar hektara erriak izan zirelarik Euskal Herrian, prefetak egun jakinarazi behar du ea debekatze hori luzatzen duen edo ez. I atzo durazzo pirogatian ha riten pirogatia na sua cin biprescundenza donibanelu bi parte a ama virginaren harukatik urbil dosse na barcuil sei le di andermedia de helicoptera eta itxasuko salbatzierbitzuak a izan dira batez gizonak kenka xagarrtarik ateratziko Nikola Bonomezon, uriantistaren aldeko diru bilketa bat abiatu da interneten, bi urte bela pena rekin egiterat kondenatua e izanondotik deia usian, medikoa bere buruaz beste egiterat entxatu zela dola bi labete Bere sustengo komiteak diru bilketa bat abiatu zuen, dola arte bat pasra horai, eunta berroita amarmila euro inguruko ausifresak estalzen laguntzeko. lichi.com web plataforma hautatu dute bilketaren zata, bement Berriun bat laguntzaileka amost milako bat euro eman dute urte bateko epia bada sustengu emaitza egiteko. Akitania eskualde berriko osoko bilkura, iraganen da goizuntan borda lehen, lehen bilkura, aleen ruse, presidenta utatuko dute berri, zeta bere ekipa ere, amar presidento orde eta zorzi lan batz orde. Hora indik ez dute autatu eskualde berriaren izan ofiziala, baina bi hilabeteren buruan hartuko dute, delibero finko bat. Josu niz Akitania, Limusean eta Poatusiagant orainarteko hiru eskualde bat eginik lehen osoko Biltzarra iraganan da Aztele Nontan Bordelen. Eunda laroite iru kontseilarik osatuko dute Akitania berreko legei biltzarra, eta horitarik dira Euskal Herrian autatuak izan, bost ezkerreko zerrenda bateratutik, iru zentro eskuinetik eta bi eskuin muturrekoak. Alen Ruzel orainarteko presidenteak bere kargua harra berrituko du eta bere xedeen berri emanen du, Ondotik, amar presidente orde autetuko dira, eta batzorde iraunkorra osatuko da kontxelari guztien erenarekin. Segidan, sortzi lan batzorde izendatuko dituzte. Finantza eta politika publikoan, bigarrena berriz hezkuntza eta gazteriaz, irugarrena enplego eta garapen ekonomikoaz, laugarrena aspigitura eta garraioak, bosgarrena garapen iraunkorraz, eta azken iruetan laborantza, kultura eta mugaz gendiko harremanetaz.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 Bestalde berroita amar bat laguntza hilei biltzen da Baiguriko WWF atxeden ezentroan, joan den lagazkenian Arat etorri ziren errifusiatu eri laguntza ekarri nahi an Futbola, izkuntza, klasa, musika, mendi, bilaldi eta bertze Proposatzen dizkiete, demorabelian, elgerren ezagutza egiteko Eta elgerren ganik ikasteko paradak izaiten dira memento horiek Laguntza motal desberdinetakoa izan da, zerotikunat Izan da din arropa emaitetik edo zango balon partida antolatzeak diendia mobilizatu da eta ala egiten segitzen du denbora berian norbaitek VBFera turbildu nahi badu laguntzaile izaiteko sedez ongieturria izanen e zaio eta horreiterazten odugu baigurirat eturri migranteak kalen egonik jintzirela asilio galdera baten egiteko prozesuan txartuak dira iru hilabeteren zata plantan ezagia izan zen baigurrin edo baigurriko atxeden zentroko egon aldibartian sartzen dabeaz baigurriko egon aldi hori iran bezala goizberri saioan Jean-Michel Koskarrelba iguriko osapezarekin, hortaz mintzatuko gira ondoko minutetan eta Pariseko atentado doltsuen ondutik aipatzen den Frantses nazionalitateken zeak iardukitzeak sortzen ditu diendartian eta parlamentarien artian ere eskoalerian ere autetxiak ez dira denak ados agertzen, jojo bidar gure lankidea mintzatu da alde den janjak lazer zenatura edo eta kontraden Silviane Allo Debouto Arekin terorismoa de tento du Gradolome deliberatzen delarik, jendeak ehinka hiltzen delarik bistan da bak gise erasotzea dela eta hori naitara Horregatik, que c'est zalantzan c'est la pentsatzen dut, nationalité kenduz horien baztertzeko posibilitatea ez dugula es behar. Hala ere, kaso egin beharko dela seguritatea askartzia eta bakotsaren libertatearen arteko horrekari azpimarratu daukuz anzak laserrek. Silvian Halo, Eskoalerri Kostaldeko deputatuak aldiz, kontrako iritzia defenditzen du giza eskubideen aldetik, ne horrek ekartzen aldituen galteengatik. Baita ere, Espa into Deus honik ekartzen terorismoaren kontrajokatian jakinaz asken atenta du egile geienek frantses nazionalitate bakaraz utela Ez dut deus efeturik ukanen horrek Aldiz, badakizu nola mintzen alden afera Jendertearen iritzia zomait aldiz nola sortzen den ikusiita Nacionalitate bikoitzadu eri buruzko mes fidantza sortuko da Nacionalitate so bikoitz duna, susma garri bilakatzen ahalko da Frantzez jendertearen zat, la... ez pakarrik legeari begira Donc il deviendra suspect Constituciónen, leen Art 1 uh, den, verdintas un principio uh, en contrallones.. Bestalde, Aldiz izeneko, Aldizkariaren irugerren zenbakia, argitaratu berri da, Aldiz. Aldizkaria, 2000 eta hamabia nasi zen, gerostik, kasik, negu, guziz, plazarazen dute, alebat, laguntan lebat, ekosatu Aldizkaria da, katzetari, idazle, marazkilari eta argazkilarien artikulu ekena. Frantzesez balimada geienik, badirare euskaran eta espanolian idaziak. Aldi horoz baten inguruan ari dira, eta neguntakoa euskal nortasuna dute joratu, Euskal Nortasuna, nor dira eskaldun purpurak, nor dira iparaldeko eskaldunak, zoindira egualdekoak eta erdikoak, aurre iritzi eta klise guzien itzulipurrik altzen dituzte. Aldiz uh, aldizkaria uh, liburuko um, e, iban itzageta kidearekin sola astatugira gehiago jakinaian ondoko bersaaiian nazuen dugu, dena den jakin ezazue aldiz hemenigoiti aurki diikela kiosko eta liburutegi on guzietana. Kirolak pilotan xarako emaitzak jone larumatekoa korreiteraziko ditugu. Berezkoen buruz burukako xapelketan. Antion Mule nausituzen Gregori Agirreri berroio italau. Eta antion Monzondartzek irabazizuen berroio ital beharzi. Lohra lamberen kontra antionen egunazen. Beraz larumateko hori. Bi hauen xapelketa segituko dute. Elbuden larum batean baigorrin. Mule hariko da bonet belchen kontra eta monzondarz eskurraren kontra, bainan hori baino lehen, ara berian, badira beste bi partida, xapelketo horren kondu, lau antaik goiti laskano bielen kontra, ondotik, etxe berri, Ospitalen kontra Futbolian ligako emezorzi garen egun aldia Espanyan, Espanyako ligaren emezorzi garen egun aldia Eibarrek balentri dera egindu Betiz zebilako zelaian Lau utx nagusituz Bilboko atletikak berdink eta baizik bere zelaian Bina berdin, Las Palmas en kontra Donostiako errealak ere Bina berdin Baina nunek, Jaiu baiokan oren zelaian Sailkapenian bilboko atletik xei garen Eibar zorsi garen Eriala amalau garen Eta Akitaaniako kopako finala haase genak jokatu dira, aniluko jenek irabazi dute lau bi liburuen kontra, hiriburuk galdu du Bokdale beren kontra 0 bat eta adigonekere galdu Les Cafegeren kontra bat eta bi. Eta benitu lehtsundi, eta hola zugazti kantariak gomitizan ditugu atzo, zoxi zuzenian zuzenean itzeneko, emanke zunean, eta horra ipartu dute, eutxailaren bostian, Parisen eskaineko duten konzertua, aspalditik euskal egitik ikusi ez direnean. Benitu lehtsundi, eta hola Gero Dero, iba gara kampoan zehar, baino beste kontestu batean. Eh? Nik betizkatzen dut, eh, euskalaren egiten alduten hori, euskalaren, eh? mm. Egin, alizatea, eusen tokitan. Artista azarinez, ba, artista lan egitea, edo nun, eusen tokitan, preezte egon behar da, eta nago. Ba, betire, hori, ez da ibili behar, han zerbait egiteatikan, maila jetxi, norra baite osatu, han egon gaela ezateatikan, ez da. Hemen, ematen duena emateko, urte guzti hauek kosta izan zaizki zaizkio beradi. Urte asko, borrokan, gauzak duin eta ongi egin alizateko, ez da? Mm. Eta gero, hemendik ateratzeagatik gatik, ba, behak esan duen bezala, ba, piskat baldintzak aiskarrago batzutan, e, arituko baldima da, hori inondekan ere estio dio bere buruari, ez dio mm. e, bereak esaten duelako, ba, publikoari, sortz diolako, mailarik mm. ba, onena ematea, ez da? Kalitatezkoa. Eta Benito Lertsondi eta taldeak heldu den Otxailaren bostian eginen dute eskainiko dute kantaldi bat Parixen, Parixeko trianon izeneko gelan, eta bardako saioa artista guekin entzun jal izan espalima dozue, dakinez azue gaur ratxean repikatua dela behatzionteik goiti. Goizberri, Xaiorekin, Zuekin, Cristof eta Batite. Katalunian CUP alderdiak estu, Artur Masen izendapena sustengatuko. Junx Pelsi, Koalizio independentistake, Esker Radicala Bertzaleko, diputatuen bossak behar ditu, Gobernu baten osatzeko eta hori ezta gertatuko Artur Mas Balimada. Hunen burua hori erabaki du alderdiaren kontseilu politikoak Juntz Pelsiri beste bat proposatzea galdeginez. Ala espadu egiten, asteuntan, berriz auteskundeak eginen dituzte martxoan. Eta krisia diplomatikoa Saudi Arabia eta Iranen artean. Arremanak moztu dituzte, larun batean Saudi argintaritzak terrorismoa leporaturik begoita zazpidende hil zituela jakinara zizuen. Hauen artean, Erlillo kargudun xiita bat al-Nimer seika, altzaudu dinastiaren erigibenaren kontrako posizioko figura batzen hau. Eki alde erta ineko, eki alde dira ondorioz eta bereziki iran. Manifestatariak saudiar embasada erasotu dut eteeranen eta kontsulatua masiaden. Barak Obamak legeak nahi ditu inguruan. Neuriak ez dira beste mundu batekoak ala ere, erosleen lehen aurrekarien kontrola eta noiz behinkako saltzailek lizentzia bat ukan dezaten NREa armen lobby indertsuak erabakia kritikatudu eta Hillary Clinton demokrataren zat ez bozkatzera deitu.